călăuzească pe preacredincesul său slujitor, preotul Nicuriță, să le pună în scris pentru noi. Apoi, tot prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma unor emisiuni de 30 de minute de maniera cerui de astăzi. Textul lecțiunii noastre de astăzi va debuta cu prilejul citirii versetului 17 al epistolei lui Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 11, în care vom pătrunde de îndată ce mai întâi ne vom opri puțin asupra unor informații pe care le-am găsit și eu într-o carte. Este vorba despre o carte editată de dr. Grigore Comșa, episcopul Aradului, la 15 ianuarie 1928. În cartea amintită la pagina 128, sub titlul Iisus Hristos este Dumnezeu, citeam următoarele. Napoleon I, marele împărat al Franței, pe vremea când era exilat în insula Sfânta Elena, zicea următoarele despre Mântuitorul. Citez. Alexandru cel Mare, Macedonul, cuceritor al Asiei, la anii 356-323, Iuliu Cezar, stăpân și dictator al Romei, la 100 la, până la 44, Carol cel Mare, regele Franței și împărat al apusului, 743 la 814, și eu, Napoleon, de la 1804 la 1821, am izbutit să zidim mari împărății. Dar pe ce se întemeiau toate acestea? Pe putere! Iisus Hristos singur a întemeiat împărăția sa pe dragoste și până azi milioane sunt gata să moară pentru densul. După timp de 18 veacuri, Iisus Hristos are și astăzi aceeași putere. El cere un lucru pe care filozoful îl caută în deșert în sufletul aproapelui, părintele în copiii săi, bărbatul în femeia sa și fratele la frate. Iisus cere inima omului și o cere întreagă. Și omul se lipește cu tot sufletul de împărăția lui Hristos. Iubirea lui Isus este mai presus de puterile omenești și aceasta îmi dovedește că Isus Hristos este Dumnezeu. Încheiat citatul. Ce înțelegeri adânci pătrunzătoare a putut avea Napoleon despre Domnul Isus Hristos? Dar, din nefericire, ca să poată ajunge la aceste înțelegeri, a trebuit să plătească atât de greu spre sfârșitul vieții sale. Știi ce, dumneata care asculti acum... Ai putea cunoaște adevărul acesta și recunoaște dragostea Domnului Isus Hristos, puterea dragostei lui, fără să trebui să treci pe unde a trecut Napoleon prin atâtea încercări și să sfârșești cum a sfârșit el, ci ai putea mai bine să te pleci pe genunchi acum și să ceri lui Dumnezeu să-ți descopere și dumitale dragostea aceasta atât de mare a Domnului Isus Hristos, care după 20 de veacuri arde așa de puternic și atrage încă pe atâți oameni la el. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față, determinând pe fiecare prin Duhul Tău Cel Sfânt să înțeleagă, să-și îndrepte ochii spre Domnul Iisus Hristos și, pricepând dragostea pe care ne a arătat-o tu prin El, să-L primească ca mântuitor pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Învață-mă să ascult cuvânt. Să despicabă medul și fiul. Să mă să fiu statornic în rânduirea ta. fă sufletul mereu mai dormit în astfel. Să așa, și să așa. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 17 de la 1 Corinteni, capitolul 11. După ce mai întâi în versetele precedente, apostolul Pavel dăduse o seamă de învățături corintenilor, în versetul acesta le spune... Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la o la altă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Iubiți ascultători, atunci când nu te adună dragostea, totul duce numai la rău, chiar dacă vii în numele adevărului. La fel și când nu te strânge dorința de a slăvi pe Dumnezeu, totul este spre slava Euului și spre dărâmarea templului sfânt, chiar dacă te drai drept apărător al căii lui Dumnezeu. Adevărata adunare a lui Dumnezeu pe pământ este numai cea născută din dragoste și din dorința fierbinte de a slăvi pe Dumnezeu. Restul sunt adunături, indiferent ce nume ar purta și ce haine ar îmbrăca. Din adunarea din biserica lui Dumnezeu, sufletele ies mai bune, mai îndumnezeite și mai contopite unele cu altele, din celelalte adunări sau care sunt numai adunături, sufletele ies cum au venit sau de multe ori chiar mai rele. În adunarea lui Dumnezeu stăpânește numai Dumnezeu, iar omul cu felul lui de-a fi nu se vede. În celelalte adunări, omul este pe locul întâi și se vede numai el și lucrarea lui. Adunarea lui Dumnezeu dărămă toate zidurile de despărțire dintre credincioși și adună într-un singur trup, cum avem la Ioan 11.52, pe toți credincioșii. Celelalte adunări sau adunături nu cunosc și nu doresc adevărul acesta, ci își apără fiecare cu felul ei de a fi. Scriind creștinilor din Corint despre felul lor rău de adunare, Pavel ne învață și pe noi, creștinii de azi și din toate veacurile, felul dumnezeiesc al adunării. Cu orice prilej s-ar strânge credincioșii, ei trebuie să fie mânați numai de Duhul dragostei și al dorinței de a slăvi pe Dumnezeu, altfel adunarea lor îi face mai răi. La adunarea copiilor lui Dumnezeu totdeauna vine și diavolul, cum am văzut la Cartea Iov, capitolul 1, versetul 6, dar dacă nu i se dă prilej, el nu are niciun câștig, să fim pe deplin conștienți de lucrul acesta. Diavolul nu se sperie de cuvântul dragoste, ci de faptele de acțiunile dragostei. Creștinii din Corint foloseau cuvântul dragoste, dar faptele dragostei nu se vedeau. La agapele pe care le făceau ei se frutura mult acest cuvânt. Însuși, cuvântul agape înseamnă în limba greacă dragoste, dar de la aceste mese de dragoste lipsea tocmai dragostea, aceea din Dumnezeu, dragoste nepărtinitoare și plină de bunătate. Repetăm. Orice adunare a copiilor lui Dumnezeu din care lipsește dragostea nepărtinitoare, dragostea adevărată din Dumnezeu, duce numai la rău și la întuneric, iar aceasta nu este adunarea lui Dumnezeu. În continuare la versetul 18 din 1 corinte 11, Apostolul Pavel începe să vorbească despre relele care domneau aici și spune mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări, și în parte o cred. Spune el apoi la versetul 19, căci trebuie să fie și partii dintre voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Ne vom opri acum puțin asupra versetului 18, în care Pavel spune: Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări, și în parte o cred. Deosebirea între adunarea lui Dumnezeu. Și o adunătură oarecare este limpede și ușor de cunoscut. Cea din este adunarea duhurilor și contopirea lor în Dumnezeu, pe când cea de-a doua adunătura este strângerea trupurilor într-un anumit loc, fără legătură și armonizare la nivel de duh. În adunarea în care sunt dezbinări. Acolo nu sunt adunate duhurile în Hristos, ci numai trupurile oamenilor religioși. Bucuria lui Dumnezeu este să-și vadă copiii adunați în sine. Pentru aceasta a plătit el cel mai mare preț pe Golgota, jertfa singurului său fiu, și pentru aceasta a trimis el Duhul Sfânt pe pământ. Unde este dezbinare, este păcat, și unde este păcat nu-i Dumnezeu. Unitatea copiilor lui Dumnezeu este tot atât de necesară pentru mântuirea păcătoșilor ca și jertfa Domnului Iisus de pe crucea Golgotei. Cum vor crede cei nemântuiți și cum vor primi ei mântuirea când văd pe cei ce zic urmașii lui Hristos dezbinați și ruptându-se unul împotriva celuilalt? Sfântul Ciprian zicea așa, Cea mai mare jertfă pe care o putem aduce lui Dumnezeu este pacea noastră, unirea frățească și mulțimea adunată prin unitatea Părintelui, a Fiului și a Sfântului Duh. Trebuie cunoscut că Dumnezeu ne-a rânduit pe noi, cei care de bună voie am devenit creștini, să fim o casă unde pot găsi mântuirea cei rătăciți. Cum împlinim noi această chemare? Casa este casă numai atunci când cărămizile din casa care este zidită sunt unite. Unirea cărămizilor după un plan dă naștere unei case. Frații mei, să nu uităm scopul pentru care ne-a așezat Dumnezeu pe pământ ca să fim o casă pentru mântuirea păcătoșilor. Biserica lui Hristos este casa mântuirii lumii. Așadar, aminteam că la versetul 19, după ce mai întâi la 18, Pavel spune, am auzit că între voi sunt dezbinări, spune la 19, căci trebuie să fie și partid de între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. A trebuit să fie un iuda care să dea pe Domnul Isus în mâna vrăjmașilor, ca în felul acesta să se împlinească ceea ce fusese scris și rânduit pentru el în vederea mântuirii neamului omenesc. A trebuit să fie un lucifer prin care a intrat păcatul și moartea în lume, ca astfel Dumnezeu în dragostea lui să strălucească mai puternic în lucrarea de izbăvire a făpturilor sale, iar înțelepciunea lui Dumnezeu să se arate într-o lumină nebănuită prin lecția veșnică pe care a dat-o tuturor creaturilor cu voință liberă. A trebuit să fie îngăduită minciuna ca astfel adevărul să se înalțe mai puternic și biruința lui să fie veșnică. Dacă n-ar fi trebuit să fie așa, Dumnezeu rânduia altfel lucrurile, dar tainele lui sunt mult prea mari, adânci și neînțelese de noi, de aceea trebuie să ne plecăm și să ne închinăm lui, căci el știe fără greșeală ceea ce este mai bine, să avem deplină încredere. Spune deci versetul căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. În altă traducere spune erezii sau secte în loc de partide. Din lupta contrariilor țișnește lumina. Aceasta este o lege în veacul de acum. Lipsa unui germen contradictoriu, spune un înțelept, dăunează în dezvoltarea adevărului cel mai evident. Pe ogonul creștinismului cresc astăzi peste 2600 de grupări religioase, însă Biserica lui Hristos este numai una, alcătuită numai din cei care au Duhul lui Hristos, care seamănă cu el în toate privințele în gândire și lucrare, care au fost născuți din nou prin credința în jertfa răscumpărătoare adusă de pe Golgota. Aceștia sunt copiii dragostei Dumnezești, răspândiți trupește în toate grupările, dar liberi de duhul acestora, bucurându-se de lumină sfântă din casa duhovnicească a lui Dumnezeu și trăind în dulce părtășie cu toți cei intrați în ea. Ei sunt sarea pământului și lumina lumii, ei nu sunt numai religii simple din care, prin accidentul nașterii sau alte împrejurări, fac parte ei." Dacă oamenii nu ar fi fost mai buni decât religiile lor, lumea ar fi fost uniată, zice Clifford. Vor fi partide în creștinism până la venirea Domnului Isus, dar copiii lui Dumnezeu sunt una în dragostea cea sfântă care a fost turnată de Dumnezeu în inimile lor, pentru că prin dragoste sunt mai presus de partidele din care fac parte trupește. Fiind născuți din dragoste, urmăresc tot timpul dragostea și lasă la o parte părerile dogmatice care îi despart. Partidele nu se vor putea uni niciodată între ele pentru că nu sunt născute din Dumnezeu și tot ce nu este născut din Dumnezeu este sortit pieirii. Trebuie să fie și partide pe ogorul creștinismului ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Numai dragostea face pe omul credincios cu adevărat bun. Din biserica cea vie a Domnului Isus fac parte numai oamenii buni, adică numai cei care au dragostea lui Dumnezeu în ei. Această dragoste nu-i lasă pradă risipirii. Ei trec peste bariele repartidelor și se unesc în dragoste spre slava lui Dumnezeu și spre biruința Evangheliei sale în lume. Înainte de a părăsi cugetarea asupra acestui verset, socotesc că este bine să fac o mențiune, deși destul de scurtă, dar oricum va fi folositoare. Vor fi unii care v-ar zice, păi vezi, Dumnezeu a rânduit să fie un Lucifer, Dumnezeu a rânduit să fie un Iuda și Dumnezeu a rânduit chiar și aici să fie niște partide. Prin urmare, eu n-am ce să fac dacă Dumnezeu a rânduit ca și eu să fiu o partidă și mai ales cum se vorbește despre predestinație, nu-i vina mea dacă Dumnezeu nu m-a predestinat și pe mine la mântuire. Cu astfel de cugetări, mulți oameni vicreini vor să arunce vina asupra lui Dumnezeu. Lucrurile stau însă deosebit, absolut deosebit. Dacă ești un om cinstit, cu inima curată și dorești sincer să ai parte de mântuire, ai să afli atunci că iadul a fost pregătit lui Satan și îngerilor lui, așa cum scrie la Matei 25 cu versetul 41, iar cât despre oameni, Domnul Iisus spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Deci cerul a fost pregătit pentru oameni și iadul pentru Satana și îngerii lui. Lăsând la o parte socotelele astea ale lui Dumnezeu cu Satana și vorbind despre noi oamenii, aflăm că noi oamenii suntem destinați pentru cer. De altfel, așa scrie la Ioan capitolul 3 cu versetul 16, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său pe pentru ca oricine crede în el să nu mai piară ci să aibă viața veșnică. Deci oricine, chiar și dumneata. Ai să zici, da, dar cum e cu predestinația? Lasă asta în seama lui Dumnezeu. Are el grijă, el știe ce să facă. În ceea ce te privește, dacă ești om sincer și cu minte și dorești cu toată inima să mergi în locuința lui Dumnezeu, atunci primește cuvântul acesta și zi, Doamne Iisuse Hristoase, eu am venit să-ți cer mântuirea care ai pregătit-o celor din Ioan 3.16. Și deoarece și eu, ca om, fac parte din categoria oricine, îți mulțumesc că ai pregătit-o și pentru mine, o primesc, mă închin și rămân al tău pentru toată veșnicia. Dacă ai făcut lucrul acesta, potrivit textului din Evanghelia lui Ioan, dar de data aceasta de la capitolul 1, versetele 11 până la 13, ai căpătat titlul de copil al lui Dumnezeu, calitatea de copil al lui Dumnezeu și ești al lui. Așadar, aceste explicații foarte sumare sunt pentru oamenii care au inima curată și doresc sincer să aibă parte de mântuirea pregătită de Dumnezeu pentru toți oamenii. În 1 Corinteni 11, unde suntem, la versetele 20 și 21, scrie următoarele, le citim împreună. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flământ, iar altul este berg. Istoria creștinismului ne spune că la începutul bisericii, Cina Domnului se lua în timpul unei mese obișnuite la care participau toți credincioșii dintr-o localitate. Această informație o avem de la Eusebiu Popovici în lucrarea Istoria Bisericească Universală, volumul 1, ediția 2, a pagina 151 și 259. Aceste mese comune se numeau agape, adică mese de dragoste, unde fiecare familie aducea cele necesare ospățului. Cei bogați aduceau și pentru cei săraci ca totul să fie spre desăvârșirea părtășiei frățești și spre slava lui Dumnezeu. Însuși Domnul Isus a așezat cina de amintire în cadrul unei mese comune. În catacombe se arată cum era participarea la cină. S-au găsit acolo niște mese la care încăpeau până la 12 persoane. Probabil că se făcuseră cete-cete, unii la o masă, alții la alta, după cum se cunoșteau între ei. Așa vor fi ajuns unii mai bogați la o masă, alții mai săraci la altă masă, stricându-se în felul acesta frumosul scop urmărit la început, adică desăvârșirea iubirii dintre urmașii Domnului Hristos. Lucrarea firii vechi s-a văzut îndată din pricină că n-a fost veghere. Mesele de dragoste unde trebuia de săvârșită apropierea dintre credincioși s-au transformat din potrivă în mese păcătoase care aveau ca rod dezbinarea. Așa s-a întâmplat și la Corint, așa s-a întâmplat și în alte părți, după cum vedem la Iuda, versetul 12. Unii mâncau înainte și ajungeau chiar să se îmbete, iar săracii erau uitați. În condițiile acestea nu mai era cu putin luarea cinei Domnului. Cu timpul au fost oprite de tot aceste agape pentru ca să nu se mai producă tulburări. Din cele scrise de Sfântul Apostol Pavel, creștinilor din Corint, putem înțelege limpede cât de gravă era situația în biserica Domnului și trebuiau luate măsuri de îndreptare ca să nu fie împiedicată lucrarea lui Dumnezeu de mântuirea sufletelor. Dezbinarea credincioșilor era o frână puternică în calea mântuirii păcătoșilor și în mărturia pe care trebuiau să o depună pentru Dumnezeul dragostei și al unității. Cina Domnului este un simbol și, în același timp, un mijloc văzut al unității credincioșilor, fiindcă toți mănâncă din aceeași pâine și beau din același pahar. Deci, ea este masa comună a creștinilor. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că cina Domnului, adică a stăpânului, trebuie să fie în comun, căci cele a stăpânului sunt nu numai ale unuia, ci ale tuturor în comun. Apoi, tu nu trebuie să te furișezi ca să mănânci în particular, ci cu toții la un loc. Aceasta este cina Domnului. Mâncând în particular, tu nu lași ca această cină să fie a Domnului, pentru că nu lași să fie comună. Este un citat luat din Omelia 27 la 1 Corinteni a lui Sfântului Ioan Gurădeaur. Câtă răspundere au cei care întrețin duhul de partidă între răscumpărații Domnului Isus, care sunt chemați la dragoste și la unitate. Chiar dacă sunt diferite grupuri creștine... Credincioșii adevărați trebuie să fie izbăviți de duhul de partidă, fiind gata oricând să aibă părtășie cu alți credincioși care nu fac parte din adurnarea lor, dar care iubesc pe Domnul ca și ei. Când stați la masă, spune aici Pavel, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flământ, iar altul este beat. În înțeles duhovnicesc, toți Căci suntem credincioși Domnului Isus trebuie să ne apropiem de masa Domnului și să ne hrănim cu ceea ce ne-a pregătit El și nici de cum cu ceea ce aducem noi. Căci ceea ce aducem noi de la noi nu satură, dar îmbată totdeauna și în stare de beție se produc dezbinări și certuri. Toate despărțirile din creștinism vin de aici. S-a părăsit hrana Domnului și s-a folosit hrana omului. Duhul fiecarei grupări religioase este o masă separată, așa cum era în Corint. Fiecare pune pe masă din trare lui, din învățăturile lui, dar acestea nu satură, în schimb îmbată pe om. Să ne trezim, frații mei, și să ne îndreptăm cu toată ființa noastră spre masa Domnului, masa dragostei, agapa cea adevărată, care unește și fericește pe cei credincioși. În continuare, la versetul 22, apostolul Pavel îi ceartă pe corintenzi când Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta, nu vă laud. Vedeți, sunt anumite lucruri bune pe care... Tu, credinciosule al lui Dumnezeu, nu le poți face în adunarea credincioșilor, biserica cea sfântă. Cu cât mai mult nu ți este îngăduit să faci lucruri rele, de acestea trebuie să te ferești oriunde și oricând, pentru că ele sunt purtătoare de moarte. În biserică, adică în adunarea copiilor cei viei lui Dumnezeu, sunt anumite reguli de comportare pe care trebuie să le respecti cu strictețe ca să nu fie împiedicat Duhul Sfânt în lucrarea pe care o are de făcut în fiecare suflet prezent. Purtarea necuvincioasă, îmbrăcămintea necuvincioasă și indiferența sunt lucruri vrăjmașe lui Dumnezeu și bisericii sale. Oriunde sunt doi sau trei credincioși adunați, acolo este biserica lui Hristos care impune un anumit fel de comportare. N-ai voie să vii cu felul tău particular în adunare. Sfântul Apostol Pavel scrie aceste lucruri creștinilor din Corint în legătură cu cina Domnului, cum că puteau să mănânce întâi acasă dacă nu se puteau stăpâni și apoi să vină la adunare ca să ia cina. Dar aceste sfaturi se pot aplica nu numai în legătură cu cina și nu numai pentru corinteni, ci și pentru toți creștinii din toate timpurile și din toate locurile. Să fim foarte atenți. A disprețui biserica lui Dumnezeu, păi este un păcat mare și este disprețuită atunci când vii în ea cu felul tău particular de a fi sau cu felul și datinile neamului tău. Biserica lui Dumnezeu, care este una singură pe pământ și în cer, are felul lui Dumnezeu de a fi. Adevărul este temelia ei, dragostea este atmosfera ei și sfințenia este podoaba ei. Ea, biserica, este deasupra tuturor popoarelor pământului și nu primește nimic din duhul obiceiurile și datinile religioase ale acestora. Cine vrea să rămână în biserică, Trebuie să-și însușească felul lui Dumnezeu de a fi, adică să primească de la el, prin credință, o viață nouă. Altfel, disprețuiește biserica și se face nevrednic de ea. Biserica este trupul lui Hristos, adică viață, sfințenie și unitate. Nimic mort, nimic păcătos și nimic dezbinat nu poate dăinui în ea. Viața, sfințenia și unitatea trebuie împrospătate necurmat, prin Duhul Sfânt, căci numai așa se pot păstra. Dintre toate grupările religioase de pe marele ogor al creștinismului, trebuie să învățăm să deosebim bine Biserica lui Hristos și apoi să ne purtăm în așa fel încât să nu o disprețuim. Aceasta este o datorire de căpetenie și o mare cinste a creștinului adevărat. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului C077 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca bunătatea lui Dumnezeu cuvântările lui Mar și Veșnice pe care ni le-a pregătit din belșug în Domnul Iisus Hristos să fie și să rămână partea tuturor acelora care se deschid cu bucurie să le primească și să facem lucrul acesta pentru slava și bucuria lui Dumnezeu și numai puțin pentru Fericirea noastră veșnică, amin. Învață mă, să ascult cu voi. Să păremul pre, chiar ve sărzi apă, și fioros arba te pântul. Învață-mă. Să ascult cuvântul Și lui să mă supun Și lui să mă supun Învață-mă să Sufletul mereu mai dormi. În ascultare tot mai sporni. Învață-vă să fiu satorni să și sără.